Siva har nya dräkten på och har nylagd permanent. Hon får aldrig svännen då, för hon glömmer Pepsodent. Det gula hinnan, det den borstas bort med Pepsodent. Siva har nya dräkten på och har nylagd permanent. Och hon fick sin svännen då, för hon skaffar Pepsodent. Pepsodent!